o Jankovi Polienkovi. Bol tu jeden rezbár so ženou a deti nemal. Tak žena jeho prosila ho, aby jej aspoň z dreva vykresal. On také dieťa vykresal pekné, ako rezbár a doniesol žene domov. Tak ho začala kolísať v kolíske i to dieťa ožilo. Z Polienka sa dieťa spravilo. A spievala mu takú pesničku. Aj, aj buvaj, môj synáčku, varím ti ja polievočku, budem ťa ja bude sa ti dobre spávať. Touto pesničkou ho k životu vzkriesila. Keď mal 12 rokov, dal sa na rybárstvo. Kázal si otcovi spraviť zlatý člnok a išiel na more rybáriť a na tom člnku sa vozil a rybilápal, a tak otca napomáhal. A rozkázal si matke, keď mu donášala obed, aby ho nevolala, kým sa neohlási. Tam, na tom mori, bol drak a to zbadal. Dal si ukovať taký cimbál, aby taký hlas mal, aký Janko Polienko má. Raz sa potom stalo, že drak sa ohlásil na tom cymbale, a Janko myslel, že matka jeho a volal drak. Ocem Janík, môj synáčku nesiem ti ja, polievočku, budem ťa jakolísavať, bude sa ti dobre spávať. Keď Janko prišiel, drag ho hneď lapil a vzal zo so sebou. Ten drak mal ženu Olienku a Janko bol Polienko. Keď ho došikoval k Olienke, kázal zakúriť dobre pec a Janka Polienku do nej vsadiť a upiecť ho. Za ten čas odišiel drak preč, kým sa pec nevykúrila. Keď pec bola vykúrená, volala Olienka. Janko Polienko, poď sem. Ten prišiel k peci a povedala takto. Sadni si veselo. Ale on povedal, že on nevie, ako si má sadnúť, aby mu ukázala ona, ako si má sadnúť. Skrúcala ho sem a ta napravo, naľavo, a on si nevedel na to veslo sadnúť. A on povedal, ukáž mi ty, ako si sadnem. Ona sadla, Janko Polienko chytil ohreblo a milú Olienku do pece vsadil. A pred tým zámkom, kde býval drak, stál veľmi vysoký dub. Janko Polienko naň sa vyškriabal na samý vrcholec. Keď vyšiel na vrcholec hore, príde drak. Brána bola zapretá. Drak kričí. Olienka, Olienka, otvor! Olienka sa neohlásila. Myslel, že voľa, kde zašla, alebo že zaspala. Išiel ponad bránu a vnišiel do zámku. Pozrel do pece, začal rýpať to polienkovo meso, že sa naje. I narípal sa ho, potom zišiel pred bránu a začal si spievať. Upieklo sa, uškvarilo, polienkovo meso. A Janko polienko sa ovlásil. Upieklo sa, uškvarilo, olienkino meso. Keď tak vyspevúval ten polienko, drak zbadal, že je Janko Polienko na dube, začal zubami hrieť ten dub, a keď ho nemohol odrísť, išiel k ukováčovi a dal si ukovať oceľové zuby. Potom, keď začal tými oceľovými zubami rýpať a začal sa dub váľať, Janko Polienko nariekal na dube. Letelo vtedy husí ponadeň, ponad dub, varí 15 husí a Janko Polienko ich prosil takto. Húzky, husky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za do mamkinej komory, tam sa dobre najeme i dobre napijeme. Tie húzky mu odpovedali. Idú za nami druhé, tie nech ťa vezmú, ten krdeľ druhý. Keď letel druhý krdel repetoval to isté. Ten druhý krdel husí mu povedal. Ide za nami ešte jedna hús, tá ťa vezme. Tej potom takto spieval. Úzka, úzka, husička, vezmi ma na krídlečka, za za hory, do mamkynej komory, tam sa dobre najeme, dovôle napijeme. A tá hus kričala na ňo: Sadni si na moje krídla! A zaniesla ho k jeho materi do dvora. V ten čas, mať piekla koláče a rozprávala pri peci takto. Jebe, starky jeden, a mne jeden poddymník. A Janko Polienko sa ohlási vo dvore. A mne nič, lebo boli zabudli na neho, keď ho bol drak zožral. A druhý raz. A mne nič. Potom už matka vybehla vonka z kuchyne. Aha, si to ty, môj synáčku, veď varím polievočku. Do som ťa nakolísala, do za tebou naplakala. A potom v pokoji spolu žili. Želám vám krásne rozprávkové Vianoce s inoži.